«Тобі часто знак давалось?» «Часто!» І навіть минулої ночі в сон давалось кошмарно, ніби хтось, обманний чародійник, береться з'явити фальшиво-величезний грім на повний всесвіт. Я зайшов з двору і дивлюся йому в спину. Він підкупив сторожового службовця, мовчати, бо без дозволу взяв пензель, довгий як мітла, вмочив у посудину з невідомою ядучою рідиною, і став до величезного темнозеленого скла з особливого стопу. Воно впиралося в межі будови. Бистро став він водити пензлем простопадно і поземно, так що промочив склон наскрізь. При кожному помахові пензля воно дрижало, видаючи страхітливий звук, подібний як грім, навіть з натуральними перекатами гуркоту. Знаю, скрізь навколо люди вірять в магію ворожбита, але я собі притаїв підозру і здогад, про недобру дійсну причину. Бачить її також підкуплений службовець. Тепер підтверджується був підроблений грім привида. Хоч я ж сам бачив. Якби ти тільки бачив, огірчується обріз, а то ж ти сам його робив по малюнку привида, з помічу підручного, і зав'язав під чищу жий підказ в на музикантові. Погублено непричетного. Але на безневинній крові розпався ваш грім лукавий. Через годину поїдем під розсудний, правдивий грім з блискавицею кари. Надіймося, її через свій поворот наслідстві облегшать. Судний поворот У ресторані Кутковий відсторон частинно відгороджено від зали, і видно зсередини його, як переходять далекими вигинами еліптичної дороги пари в танці. Він стинається і знов рушає під завибучу мелодію з низькими бухканнями ритмів. І просто в глибині видно закамар'я, склад на потребу обслуги, а направо ряд телефонних кабінок. За відгорожею біля стола, загромадженого стравами і напоями, розмістилися четверо. Суддя і поліційний комісар при кінцях один напроти одного, а обвинувач і діловод суду по боках стола, перший близько до стіни. Зрештою, усправедливлено, і я спокійний, погомонів суддя. Так склалося мені після жахливого почуттєвого виру в серці. Тиск розвинувся довкруг, і разом з домашнього стану відхилити заслужений вирок від убивника. Рідна доня подала на іменини сукиру, як м'ясникові безвинних, Приоздобили її з величайними китицями. Сувенір –